Два втомлені обличчя відображені в дзеркалі ліфта, автомати з кавої увестибюлі, ніч кава та перукар біля прикутого до огорожі скутера, гарчання мотору, дівочі руки міцно обхопили його ззаду, ніжний вітер в обличчя, чай з бутерблодами на чужій кухні, поцілунки нереальні відтоми і взаємного бажання, розкиданий по кухні одяг, спледіння поцілунків тіл і простират, шепіт, стогін, крик, тиша, провалля, сну. Розділ 42. Амалія нагодувала Сильву котячою їжею з пакетика, купленого в маленькому магазинчику, найпотрібніші харчі, що загубився між будинками, і якби не вивізка, ніхто б не подумав, що то крамничка. До списку найпотрібніших у спальному районі продуктів війшли хліб, молоко, сир, ковбаса, сосиски, кава, тістечка, морозива горілка, коньяк, пиво, мінеральна вода, цигарки та корм для кішок і собак. Говірка-продавчиня розпитала про кішку і порадила, що саме взяти. А ще сказала, що за рогом є кіоск товарів для тварин. Там можна придбати все необхідне. Антиблошиний ошейник, вітаміни, іграшки, зрештою щітку шкрябачку адже кішку треба вичісувати. Амалія не мала домашніх тварин, хіба що в дитинстві ховрашка. Артур якось завів був акваріум із кількома великими рибами – та згодом вивіз його до офісу, бо в неї виявили алергію на корм. А кішок вона вважала настільки самодостатніми істотами, що клопіт навколо них здавався просто неприроднім. Тому жінка трохи розгубилася від цих порад, а вдома уважно придивлялась до Сильви, чи добре їй тут. Кішка уважно обнюхала корм у мисурці, а потім без поспіху, дуже інтелігентно з'їла його і облизалась. Господиня полегшено зітхнула. Вигляду Сильві був цілком охайний, і навіть не вірилося, що вона поневірялась десь на вулицях усі ці місяці, протягом яких Амалія живе в її квартирі. А може, вона жила в когось удома і нещодавно втекла, майнула думка. І що з тобою робити, Сильво? Що робити з тобою, коли я й собі ради дати не можу? зітхнула вона. Сильвя сіла галечиком біля порожньої миски, уважно подивилася на нову господиню, а потім підійшла і потерлися об її ноги. Увечері вони сиділи на балконі у двох. Амалія в кріслі, Сильва в неї на колінах. Жінка гладила кішкою і думала про своє життя. Власне, думала про нього від того моменту, як опинилася в цій квартирі, на узбіччі шляху, яким вони йшли разом з Артуром. Про колишнє вона заборонила собі згадувати. Не мала сил прокручувати те саме кіно, почуватись жертвою. Тепер так. Хай так, значить так. А от як далі? І скільки його лишилося того далі? Останнє запитання було вкрай важливим, адже від нього залежало те, як саме треба прожити цей відрізок. На подвоги в неї вже бракувало грошей, а довго животіти було геть нецікаво. Раптом її пальці намацали на боці. Під передньою лапою кішки щось кругле, закудлене в шерсті. Вона перевернула Сильву на бік Підняла лапку, придивилась і побачила, що кішка десь вловила реп'яха. Мабуть, минулорічного, адже молоді ще не наросли. Амалія спробувала виплутати його з кошачого хутра, але їй не вдавалось. Підвелась і понесла кішку на кухню, де сіла під яскравою лампою і повторила спробу витягти реп'ях. Але багато маленьких гачечків, кожен із яких, певне, крихкий і слабенький, Хопилися всі разом у кошача хутро і тримались невідчепно. Жінка знайшла манікюрні ножиці і обережно вистригла зайви. Сильва на диву дуже терпляче все зносила. Квіцю-кицю зіткнула Амалія. І навіщо ти до мене прийшла? От тільки тебе мені не вистачало до всього. Сильва потерлась об руку жінки голівкою, муркнула і зазирнула в очі. Що вона цим хотіла сказати, хто знає. Уночі Амалія довго ворочалася в ліжку, не могла заснути. У голові знову невпинно йшла якась інвентаризація, ніби підбивались підсумки, розкладались по поличках, вартісне та непотріб, і, на жаль, вартісного того, з чим було б несила проститись, знайшлось мало. Хоча за останні дні її внутрішній стан змінився. І пережити стрес після пограбування та краху надій, і несподіване втручання в її життя й увага до неї з боку Віктора, Усе це змішалося в дивний танок-карусель, де сплелося добре й зле, і то все навколо неї. Ще кілька днів тому вона байдуже спостерігала навколишнє життя, мов через товсте скло, хіба що трохи відволікалась на чужі історії. Проте вони лише тимчасово утримували від думок про крах її родини, про власну непристосованість до життя та відсутність, бодай, якогось сенсу напружуватись, щоб його подовжити. Вона думала, що живе так, ніби гірше вже нікуди. Чому ж тоді її так підкосила втрата п'яти тисяч? Яка різниця, коли йдете підеш у небуття? Зараз тут?